ויך יונתן את נציב פלישתים אשר בגבע וישמעו פלישתים ושאול תקע בשופר בכל הארץ לאמור ישמעו העברים וכל ישראל שמעו לאמור היכה שאול את נציב פלישתים וגם נבעש ישראל בת פלישתים ויצעקו העם אחרי שאול הגלגל. ופלשתים נאספו להילחם עם ישראל שלושים אלף רכב וששת אלפים פרשים, ועם כחול אשר על שפת הים לרוב, ויעלו ויחנו ונכמס קדמת בית אבן. ואיש ישראל ראו כי לו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 ויאמר שאול, כי ראיתי כי נפץ העם מעלי, ואתה לא באת למועד הימים, ופלשתים נאספים מכמס. ואומר, עתה ירדו פלשתים אלי הדגלגל, ופני אדוני לא חיליתי, ואתעפק ואעלה העולה. ויאמר שמואל אל שאול, נסכלת.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 ויקום שמואל ויעל מן הגלגל גבעת בנימין ויבכות שאול את העם הנמצאים עמו כשש מאות איש ושאול ויונתן בנו והעם הנמצא עמם יושבים בגבע בנימין ופלשתים חנו במכמס וייצא המשחית ממחנה פלשתים שלושה ראשים